Goeiemorgen, dit is weer satrag so net na 8 en Martin Gerricks se turn up the speakers sê vir jou, dit tyd vir wat nou, waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteit te beplan en ek is William Minnick. Hierdie program van Net Radio SA word gedoen in samenwerking met FM Stereo. Gopie het een fantastische goeriese week gehad, dit is naweek en dit is tyd vir ontspan. Dit is oor een paar daag kersfeest, dit is moeilik om te glo, maar kersfeest is alweer hier. Ek hoop jy het al jou kersfeestinkopies gedoen, want die winkels gaan die volgende paar dagen malhuis wees. So staan op en gaan maak ontbijt en trek jou dagboek nader en kom keiersam met my sodat dat jy jou vakantietijd kan beplan, so dat jy nie dag vastgevang word om tuinwerk te doen nie. Ten sy dit nou deel is van jou beplanning, doen sommer die tuinroute. Die ochtend is in die voortuin en die middag in die achtertuin. Terwyl jy opstaan en ontbijt maak, gaan ek vir jou vir Wem met Last Christmas en Mariah Carey met All I Want for Christmas en Boney M met Mary's Boy Child speel net om die kersfeest te probeer kruip. Maar het voel nog nie vir my soos kersfeest nie. Ek weet nie van jou nie, maar dis hoe dit vir my voel. So, sta nou op! ba Het was we met Last Christmas in Mariah Carey met All I Want for Christmas en Boney M met Mary's Boy Child. En ek is William Mink met Wat Nou, waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteit te beplan. Er is tyd dat ek na die weer gaan kyk. Je moet toch weet wat je moet aantrek en of je binnenmiers of buitenmiers gaan verkeer. So kom ons kyk wat sê die weer. En er begin soms in die ooskaap. Die temperatuur Bishu 30, 30 en 29. Gramstad, 31, 31 en 26. Port Elizabeth, 25, 25 en 25. Queenstown, 34, 32 en 32 en Uitenhaag, 29, 30 en 27. Gekeur ons in die Vrystaat. Vrystaat uit Virginia en Welkom gaan vandag so'n paar druppels reen kry. Temperatuur Bloemfontein, 34, 34 en 36. Orchabello, 33, 34 en 35, Kroonstad, 34, 34 en 35, en Virginia, 34, 35 en 36, welkom, 34, 34 en 35, dan gaan Kairos en Gauteng, Benounie, 29, 30 en 30, Johannesburg, 28, 29 en 29, Pretoria, 31, 32 en 32 Soweto 30, 30 en 30 En Tembisa 29, 29 en 30 Kwa Zulu Natal Haag gaan nog as een klompie reenval Verdag in Newcastle en morgen ook in Newcastle Morgen in Pietamerutsburg En in vrijheid verdag en maandag gaan daar reenval So gaan kyk na die temperatuurde Durban, 26, 25 en 27, Newcastle, 32, 30 en 33, Pieter Maritsburg, 27, 25 en 29, Richards Bay 28, 26 en 28, en Vryheid, 30, 24 en 28, Dan Limpopo provincie, Temperatuur, Louis Triga, 30, 32 en 31, Mokopaan, 30, 31 en 32, Palaborwa, 32, 31 en 32, Polokwani, 30, 31 en 31, en Warmbad, 33, 34 en 35. Dan gaan ons aan Mapumalanga provinsie. en daar so gaan, omtrend die hele provincie, Morerene, en ons gaan kyk na die temperatuur, Betel, 28, 28 en 28, en Balenslee, 30, 30 en 31. Middelburg, Transvaal, 28, 28 en 28. Nelspreid, 29, 29 en 29. En Witbank, 27, 28 en 28. Dan die Noordkaap. Koolsberg, 36, 33 en 34. De Aar, 36, 34 en 35. Kimberley, 38, 36 en 38. Appington 37 35 en 34 en Warrenton 36 36 en 38. Dan in Noordwes provinsie. Brits 34 34 en 35. Clerksdorp 33 35 en 36. Mabato vandag so 'n paar druppels reën 34 35 en 36 ook nie. 33 35 en 36. Potsef Stroom, vandag nog als Bayer 34, 33 en 35 en Rustenburg, 33, 35 en 35 en dan die laaste, maar die minste nie, is die Westkap. Kapstad, 24, 23 en 24, George, 24, 24 en 22, Noorderperl, 30, 30 en 30 en Woester, 32, 32 En 30. So dit dan die temperatuur vir die naweek. So nou is het tyd dat ons gaan kyk na wat in die motor en motorfiets geestdriftige se wereld aangaan. Nou die motorfiets geestdriftige se wereld aangaan, is daar nie veel wat aangaan hier oor die kersseisoen nie, of oor die week van kersfeest nie. So kom ons gaan kyk, kersdag dienst by die Westrand Bikers Church, van die 25. december plaas om 7 die ochend. So is kersdag kerstdag familiedienst, dinsdag 25 december, en hulle sê, jy moet vroeg kom om sitplek te kry. Jy gaan bedien word dier die sanger Stef Bota, en jy gaan ge gelei word dier hulle eie uh, bikers, uh, Church worship band. So jy moet jouself gereed maak vir een treffende boodskap, en die boodskap is, wat kry ek vir kersfees? Hmm, dit is een goeie vraag dan Christmas morning service by die Bikers Church in Kaapstad en dit is ook die 25. december en dit is 9.30 en dit is by 15 Kenwool in Brackenfell en dan gaan kijk ons verder na die motorsport die 2018 spin shutdown is by die Mayhem Raceway en dit vind die 29. december plaas om 12 uur die middag toegang daar is van die 100 rand tot 300 rand so as baie lekker drifting en spinning op sy best om te gaan geniet daar. Dan die Team My God Best of the Best is die 22. december van 2 uur die middag plaats by die Cosmic Reiswee in Johannesburg. Toegang is 100 rand. So daar so is ook spinning en drifting om te gaan kyk daar by die Cosmic Reiswee in Johannesburg van middag om 2 Dan die Streetfest 2018 in Kaapstad vind plaas by die Kalani International Raceway, en het van die 27. december plaas, van 6.30 die ochend, en dit is 8 ure lang, soos een heel 8 ure lange show, toegang is 90 rand, en daar kan jy dreiks verwag, en dan, wat niet is hierdie jaar, is in sound soundoff, nou sound soundoff is wanneer die voertuig daar geparkeer staan, en as jy die kattebak opmaak, is daar nie plek, om jou pakkie se gerette eerst te sitte, want als is vol luidsprekers gepak, en uh, dan kyk hulle na wat se voertuig, se klank is die beste, en het gaan nie noodwendig altyd na wat se voertuig, se musiek klank is die hardste nie, maar wat er is die suiverste, ek het al self gesien, hoe een man moet baie klein luidspreker kies, en sound of when, omdat sy voertuigse klank die suiverste is, so dit is nie so'n besige motorfietsnaweekie, maar een meer motorsport motorsportweek uh, wat voorlee. Is weer tyd vir die muziekbreek, en ek speel vir jou vir Joy to the World van Orion's Rain en Metallica met Carol of the Bells en Run Rudolph Run van Liu Mariccioli. time again, I'm looking at some other people over there that just don't care about Christmas time, you can by my songs online, on iTunes, Amazon, and Google Play. En dit was Joy to the World van Orion Srein en Metallica met Carol of the Bells en Ran Rudolf Ran van Leo Mariccioli. En ek is William Minnick met Wat Nou, waar ek gaan help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteite te beplan. So die beerd van die sportgeestdriftigers om nader te skuif. En ons gaan begin met fietsritte en dan is daar die Paul Six wat nog aan die gang is van dag en morgen by die vore stadion. En dit is by baanbijeenkomst met internationale, sowel as Zuid-Afrikaanse raiers. Dan by Bergfiets, die Cape Aguilas Mountain Bike Classic, vind vandag plaas en is heeldag aan die gang by die NG Kerk in Struisbaai. En daar is drie routes om van te kies. Dan die Windpomp Sherry Challenge, ook vandag en is heel dag aan die gang by die Lapisbaai restaurant in Stilbaai. En daar is twee afstande om van te kies. Dan in Hartenbos, die 26e, die Hartenbos mountainbike race, is ook aan die gang, die 26e december, en is heel aan die gang by die Hartenbos Farmers Market. En daar is die hele vier afstanden waarvan jy kan kies. En dan die Paul Boxing Day, die 26e december, is ook heel aan die gang by die Forest Street Stadion in die Perl, en dit is baan baanfietsrij geleentheid. Dan Cariga Classic mountainbike race, die 29ste December, dis by Kenton on Sea in Southwell, daar in die Ooskaap. Dan vir die sokkergeestdriftigers, dis die Cape Town City versus Bloemfontein, en dit vind vir plaas om 6 uur van by die Kaapstadstadion. Toegang daar is 150 rand, en dis een APSA Premier League geleentheid, so jy kan sokker uit die boonste rakke verwaag daar Dan morgen die 23ste is die Ajax Cape Town versus Mbombella United. En dit vind om 15.30 die middag plaas by die Athlon Stadium. Toegang daar is net 20 rand. So nou, ek het so my van al die sport. Dit is weer tyd vir die muziekbreek en ek speel vir jou DJ Snake en Selena Gomez met Taki Taki, en Gigi Agosini met In My Mind en Steve Hofmeur en Demi Moore met Amanda. Whoa, oh, oh, oh. como si fuera la última y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé taquita aquí taquita aquí rumbo to Me trae no trae pantisito pa que el nene no trabaje es que yo sé lo que tú crees que tú no sabes dice que no quiere pero se quiere comer el lequitaje ay como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé taquita aquí taquita aquí Eh my body I know how to play or can keep it tight every day Beso que no sé un besito bien suavecito bebé Taquita aquí Taquita aquí rumba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 Ain't you made you a gentleman's wife? A man, the light of my life. Ain't you made you a gentleman's wife?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 Dit was DJ Snake en Selena Gomez met Takkie Takkie en De Noro en Gigi Agosini met In My Mind en Steve Hofmeur en Demi Lee Moore met Amanda. Ek is William Minnick met Wat Nou waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteit te beplanen. Dit is nou om oor te gaan aan die meer gekunstelde gedeelte van die program waar jy die groot punte by vrou lief en die kinders wen. As ek al verskye kere gesê het, by een vrou werkt dit nie soos by ons mans nie. Ons mans denk ons was die skorrel goed en ons krijg so 1000 punte daarvoor en ons vaar die vulle sak uit sonder dat vir ons gesê word en dis nog 500 punte en ons bring blomme en dis een miljoen punte. Dit werk ongelukkig nie so by een vrou nie. Wanneer jy Die skorrelgoed was, tel dit 1 punt. As jy die swaardzak uitvat, tel dit 1 punt. As jy blomme bring, tel dit 1 punt. So, hoe genouge maak? Een man moet slim wees, ons moet slimmer werk. Maar moet punte kry vir niks doen nie. So, wat jy nou eindelijk moet doen, hoe jy dit moet benader, is een week voordat jy nou jou vrou uitvat. Dan sê alva weet jy wat, liefie? Ek het vir ons fliekaartjes gekry vir saterdag aand. Nou, vir die hele week gaan sy by al haar vriendinnes poch, sy gaan op Facebook het post en op Twitter en op al haar WhatsApp vrienden en amal gaan weet van die kaartjes wat jy gekoop het vir zaterdag aank. So elke keer wat sy dit vir een vriendin vertel of vir iemand WhatsApp of vir iemand op Facebook post, elke liewe keer verdien jy een punt. En dan as jy haar nou uitgevat het, vir die volgende week want as weer by Amelspoch oor hoe lekker dit was, elke keer wat sy dit vir iemand sê, weer elke keer hun punt vir jou. So dit is klomp gratis punte, wat jy maar net moet slim inwin. Nou kom ons begin soms jou beplanning, dat jy lang voor die tyd al, daar die punte kan beginne, by mekaar maak, so dat jy ook een geseende kersfeest kan hee. Hy sê mys a happy wife, happy life. Nou kom ons aan kyk, sterre kyk, pikniks dis by die Afrikaanse taalmonument in die suyder perl, en die datums wat nog oor is waarop dit aangebied gaan word, is die 5de janari en die 9de februari en die 9de maart. Kost is 40 rand per persoon, 10 rand vir kinders, en dan natuurlik kan jy jou eie piknikmankie saambring, of jy kan vooraf een bestel by die Volksmond koffiewinkel. So die kost is daar, is 300 rand vir 2 persone vir die piknikmankie, en dan 400 rand met die mankie ingesluid. As jy die volksmond, restaurant sal ook oopwees vir verversings of pizzas, as jy nou eerder dit wil doen. So, ek gaan goe kyk wat gaan aan by die fliks. En die eerste is Bohemian Rhapsody, ons weet amal dit gaan oor Queen, sy verhaal waar Queen begin het, en het begin selfs daar waar Freddie Mercury begin werk het as een man wat die reistasse in die vliegtuie ingepak het, en hoe hy homself opgewerk het tot wereldweie beroemdheid. En dan Bumblebee. Bumblebee is een spin-off van die Transformers flieks wat uh, uitgebring is, en in die Transformers flieks is hy in uh, Mustang, voor het Mustang, maar in die Bumblebee flieks is hy in ou rechte 1970 Uh, volkswagen Beetle en uh, hoe hy weer een meisiekie ontmoet en dan nou vir haar uh, red en die verhouding wat is hulle ontstaan. Amper soos Herbie Goes Bananas, die tijd met Lindsay Lohan. Dan The Grinch. The Grinch is ‘n animatie, komedie, avontuur, reeks vir kinders en die hele familie. Ek het so'n stikkie van dit gesien en dit is skriwsnaaks. Grootmense sal dit dalk meer geniet as die kinders, omdat in gewoenlik in sylke is daar syke slim, weggesteekte, grappies wat net groot mense sal verstaan, en goekies wat hulle doen, wat net groot mense sal herken, en sal oorlag, terwyl het dag hierboe oor die kinders sy koppe is, so The Grinch, een baie oudeke vliek, om die hele familie na toe te vat, en dan Mary Poppins Returns, ongelooflik, na al die jare is Mary Poppins terug, en dit is een musical, en vir kinders, so as jy nou behou van die musical type fliks, um, gaan kyk vir Mary Poppins, Mary Poppins gaan ons oor die dame, wat as hyn oppaster vir kinderkies um, in die huis inkom, en uh, dan het sy allerhande tovermachte, waarmee sy die kinders vermaak, en dan die verhouding wat tussen haar en die kinderse pa, ontstaan natuurlijk ook, een baie ou verhaal, maar een baie mooi verhaal om te gaan kyk, en veral saam met jou kinders te gaan kyk. Dan Ralph Breaks the Internet. Rekking Ralph is weer bezig met sy manne en hierdie keer gaan hy in die internet in, daar waar games gespeel word en al, alles wat aangaan. So hy gaan een bykie daar avontuur hee, dit is ook so animatie, komedie, avontuur vir die hele familie. Dan second act, second act gaan, uh, waar Jennifer Lopez die hoofrol speel, dis een komedie en een romansflik, ons weet gewoonlik speel sy ons maar nie die romansfliks, en dit gaan oor een vrou wat werk as een pakker in een winkel, en dan besluit sy wil een bykie iets meer uit die leven hee, en dan doen sy aanzoek vir een werk waarvoor sy nie gekwalificeer is nie. En een vriend van haar wat slim is op die internet, die het alles so gekook, dat het lyk asof sy heel te mal, opgewassen is vir hierdie werk, en dan hoe sy sikkel en rondval, om dit gedoen te kry, en dan natuurlijk ook, jy weet my die man in haar leven ontmoet, en sy wil hom ook ons nou impress, en so aan, so een lekker romans om te gaan kyk, tak net jy en vrouwlief, wat hom moet gaan kyk, dan Spider-Man Into the Spider-Verse, is een actieavontuur animatiefliek, En het gaan oor die Sun Collider wat daar in Switzerland is en die storyline gaan dat hulle gaan gebruik en al die multiverses die gaan vernietig word as hy so aangeskakel word. En dan kom al die Spidermans van al die verskillende multiverses by mekaar en dan moet hulle nou die heelal met al die multiverses redt so vir elke type genre gaan daar een Spider-Man wees, daar is selfs een ook klein animatie varkie wat een Spider-Man is, so dit behoort interessant te wees om te kyk, maar ek denk nie die hardcore Spider-Man fans sal miskien baie daarvan hou nie, maar vir die breed mense, daar ek een baie goeie vliek om te gaan kyk. En dan Aquaman, Aquaman is een superhero avontuur sci-fi film, en ons het om gesien saam met Superman en Batman, maar hy het nou sy eie film gekry Aquaman en dit gaan oor een sien wat gebore is uit die stad Atlantis en dan besef hy sy krachte en machte en moet hy Atlantis en die aarde red tegen een man, tegen sy broer actually, wat die hele aarde wil vernietig met water. So een lekker aksie avontuur om daar ook te gaan kyk. So, op daar die nood, het die tijd geraak om te groet, en uh, ek wil weer vir julle vraag, asjeblief, moet nie drink en bestuur nie, want so op die Zuid-Afrikaanse paaie, hier die feestseisoen, is daar al, is daar meer as 200 mense meer gevang, as verlede jaar die tijd. Dit is asof die mensdom hierdie jaar mal geraak het, en besluit het, hulle gaan als doen wat onwettig is, Ek bedoel, dit is een verbijstendende getal, 200 mense meer gearresteer vir dronk bestuur alleenlik as verlede jaar die tyd. Wat gaan met die mense aan? Dit is een tyd om saam met jou familie te verkeer, nie om families uit te wis nie. Want as jy dronk in jou motorvoertuig klim en jy bestuur en jy rai in een annemanse voertuig vast oor jy dronk is en nie by jou volle bewussein is nie, en jy wist sy familie uit, is jy een moordenaar. So dit is een tyd vir families om in mekaar te kom, dit is nie een tyd om begrafnisse te reel, vir mense wat sterf in motorongelukke, omdat sekere mense dronk was nie. En selfs in hierdie klein dorpie, waar ek bly waar jy een dronk bestuur, miskien eenmaal in twee jaar sien, het ons al in hierdie feestseisoen, met ander woord die laaste sieve dae, al twee dronk bestuurde gehad. So moen nie drink en bestuur nie, Hulle gan die sleetels weggooi, die boetes is groot, ons praat van 50.000 rand boetes plus, en dan kyk daak nog jou bestuurderslicensie ook verloor, dis nie die moeite werd nie. As jy wil gaan keir en jy voel jy wil jouself sinneloos drink, gaan keir by mense en vraag een slaapplek daar, moet weer daar vanaf wegrij nie, as jy weet jy moet bestuur, moet drink nie, of kry vir jou iemand wat kan bestuur, wat nie drink nie, wat vir jou kan rondrij. Dis waar vir goed soos Uber is, gebruik dit dan eerder. Of vat een vriend saam wat jy weet nie drink nie. So blyf veilig op die paaie hierdie kersfeest en dan sien ons mekaar weer op woensdag met crime time om 6 uur waar ek jou een blik op die misdaad wereld gaan gee en dan weer volgende zaterdag, het is 8 en 9 waar ons met wat nou jou week en naweeks ontspanningsaktiviteiten moet beplan en nou hier is die groot 1, dit is nieuwe jaar sy so partijkies wat beplan moet word en so aan so wees veilig, geseende kersfeest vir jylle en jylle families en ek gaan uitspeel met en se, we wish you a merry christmas tot ziens we wish you a merry christmas we merry christmas